послужити королеві. Але для Венеціанської республіки не дасть і шеляга, хіба що під реальну заставу. У червні король нарешті покликав до себе гетьмана Польного Миколая Потоцького і новономінованого воєводу Руського Вишневецького, сподіваючись мати їх своїми прихильниками, бо ж перший зазіхав невелику булаву і готовий був, адже, не ставити опору королеві ні в чому. А другий мав виявити належну вдячність за воєводство найважливіше в короні. Та Вишневецький в очі виказав королеві своє невдоволення його воєнними приготуваннями і в гніві вийшов із зали. А Потоцький, попри свою жадобу великої булави, не міг побороти нехід до козацтва. І коли почув про привілей козакам для війни на морі, та ще й довідався, що між старшинами яких приймав король, бо сотник Чигиринський, Хмельницький, то став кричати, що знає того Хмельницького, як ніхто, і що той Хмельницький добивається не того, щоб іти на море, бо й так ходив упродовж усіх цих років потаємно і злочинно, але щоб жити в стародавній своєволі, а святі настанови речі посполити, для котрих ним, гетьманом, польним, стільки було положено труду і крові, Шляхецької пролито або шиї собі зломили. Король не захотів його слухати. Нас більше ніхто не затримував у столицю, хоча ніхто й не нагливо д'їздити. Старшини мої м'ялись, стерлись, мабуть, вкликаючи в душі сподівання, що будуть запрошені на коронацію королеви до Кракова. Але я посміявся з їхніх марних запобігань. Мовши, що козака хіба ще на погреб королеви можуть прикликати. Та й то тільки тоді, коли хочуть з нього ще крові пустити. Хоча вже й так її пущена моря цілі. Ще не відав тоді, як той жарт обернеться на мене самого. Як два роки тому квапився на погреб королевиці цілі Ренати, так летітиму стрім голов тепер уже на погреб власний Тихого свого життя, домашнього затишку і родинних радощів. Мав випити ще одну чашу з гіркою цикутою, звідавши до кінця малість людську, безсилля і безнадію. Прибув до Варшави з Черкас знайомий шляхтич довго не міг знайти мене, врешті знайшов і повідомив, що на хуторі моєму. Суботові вчинено погром. Під староста Чиглинський, пан Чаплинський, зі своїми людьми налетів на хутір наїздом розметав 400 кіт збіжжа, зібраного на гумні за декілька літ. повитоптував усе засіяне на нивах, позабирав худобу, і овець, що й грозився домашнім, що вижений геть силоміць і не чинить того без господаря. Хочу виганяти всіх з самим паном дому, Хмельницьким. Так блукала лиха доля по моїй землі, і приблукала й до мене самого. «Що є доля?» Промисел Божий, гра сил дияволічних. Люди бувають страшніші за дияволів. Вони є твоєю долею одноконечно. І, може, і не самі люди, а лиш їхня захванність і ненажерливість. На схилі віку пущено мене старцювати. Мій хутір лежить у грузах, Як лежав колись тихий хутір золотаренків на Дроссі, Як лежала мало не вся моя земля. Коли прийшло таке лихо на неї, Чи справді, шукаючи порятунку від монгольсько-татарської сили, Прихилялася добровільно до литовських великих князів та до королів Реч Посполитої. Що шукала і що знайшла? І що ми знаємо про початки? Віддаємо все про греків. Відомо, що принагідно казав той чи той римський імператор, а історія землі рідної лежить занедбана, заростає будь-яками та чортополохом, тільки вітри свистять над віками, Но в шаблі. І вже не простежиш тепер тої грані, Де зіткнулася голуба кров шляхецька, І наша кров чорна, як земля, На якій живемо справіку. Не назвеш того дня чи року, Коли потягли вельможні зайди В препишну трав'яну чорноземлю, Яка була, мовляв, нічия реснулість, Незмірена й дика, як стали здобувати собі багатство й гідність після слів короля, бив нам чолом імості, просив, щоб його обдаровано, а ми, пам'ятаючи його послуги, даємо і вкраялися споконвічні козацькі займище. Називалися пустинцями краї, залюднені ще при скіфах, обставлені городами при великих князях київських. На сеймах пани гукали, як то, що лузитани, нідерляндяни посягали антиподів новий світ, а ми й досі не здолаємо залюднити такого близького і плодючого краю, і знаємо цей край менше, ніж знають нідерляндяни Індію. Вважалося, що громні обшористиків належали тільки Богові, і Речі посполить. і Зигмунд Старий, і Зигмунд Август, і Стефан Баторій, і Зигмунд Третій, батько нинішнього короля Владислава, роздавали мою землю тільки на тій підставі, що в них, мовляв, просили. І хто тільки не посідав на цих землях, користуючись розбешецьким правом юспримом окупанті. Це хто хто перший захопить? Князю Олександру Вишневецькому в році 1590 надано пустиню ріки Сули.